Eli Zurria e, kaixo kaixogordianon. Kaixo Guardon? Ba, Playhandiko Natur Park ekologikoan aurkitzen gara etxingudiko etxean izan ere e, ba, urtero bezala urrian lehen bisiko igandean, hau da hurrengo igande untan hegaztien naziarteko eguna ospatuko da, e, Mundu mailan e, Europako hainbatrik ere bat egiten dute baina. hemendik playan betik ere bat egiten da horrekin eta egitarau zabala antolaatu duzue. Bai, bai, eh ja urte asko dira, ba hamarkada bat baino gehi jo ekintza hautolatzen da de begula eta bueno, e, ekintzaren helburua da pixkat e, jendeai ba erakustea, ba egastien eguna e, eta Egasliak ba da mundu bat ba gertu daukaguna eta pixkat ba ze daukan eta eta bueno, ba den onartean e, ba kontzientzia zabaltzeko eta bueno, behintzat hausnarketa iteko nien inguruan ba, egun hona da. Mm -hmm. Izan ere, Benova, ba. e, Bidas Oskaldearen bihot-bihotzean dugu playa hundi, askotan aipatzen da, ez egune garrantzitsua dela, egazti migratorioen ba, gune garrantzitsuenetakoa, netakoa, e, baina ez, ez du hori ikusten dut gara e, konturatzen hortaz askotan ez da gure egunerokoan, e, zenolako garrantzia du, ez egune honek? Bueno, e, ez egune honek e, garrantzi ba, mundiala dauka, ez da, handiak hondiak, dia eta potoloak baina, bueno, egia da e, hemen Euskal Herrian ba, leku gutxi daude la, olako ezaguneak, eta, eta gainea daudenak ba, mehatxatuak egon dia, eta, bueno, bakarrik playa hondine e, ikusita, ba, daukagu aeroportua, daukagu ba, trena, daukagu iria gainean, dauzkagu pista batzuk... E, eh e, ba, kirolpista batzuk eta eta bueno, nahiko lan daukate gaztiak, ba hemen gelditzen eta eta bueno, behintzat, e, daukaguna mantendu behar dugu eta saiatu bueno, e, bargea ba ba hori hunditzen, ezta. Bai, esentzu horretan e, bertan bizi diren gaztiak izango dira, baina e, gazti migratorioak dira hemen ikusi daitezken geienak, urtero hemen pasatzen dira ez dakit, bitan udaberri uda, berri, uda no, no, no izaten da orain zerren e, garaia da. Bai, bueno, e, bi, bi e, fetxetan e, ola markatzen dugu migrazioa dala e, udazkena eta udaberria. E, oain egaztiak e, ba, pasatzen dira, be, e, ba, e, negua pasatzea zenbait okitara, ba, batzuk e, Sahara aurrian gelitzen dira eta beste batzuk Sahara pasatzen dute. Eta bestalian, e, geroia ja, bau berrian, berriz pasatzen dira, bere kumatze lekutara, eta, bueno, beste garai fuerte bat da. Gero urtian zehar, badaude gaztiak, e, hemen gelitzen dianak, urte usuan, eta bertan kumatzen dutenak. Atxe benar zera, hemen <laughs> playa hundin. E, Augusti, eta gehiago ezagutzeko parada izango da igande untan, antarotako jarduilei esker, zer da, zehazki, e, proposatzen duzuena. Bai proposatzen duguna da e, bueno eh garrantzitsuena igual ekintzari garrantzitsuena da ba jendia ikustea ba, ze gastia dauden hemen eta nun kokatzen dira eta eta gara hontan zer aurkitu dezakete esta orduan jarriko ditugu eh beak parkian zehar, eh itsasarenarako voluntarioak etorreko dira Eta egongo dira puntu horietan ba, jendeai egaztiak e, erakusten, eta bueno, bizi oiturak eta, eta zer daukagun momentu hortan e, adirazteko. E, gero e, izango ditugu ere e, arantzadiko kideak etorriko dira ba, erakusteko nola e, e, eraztun tzen dira ba, egaztiak eta bar, bere metodologia erakusteko. Gero izango ditugu ere informazio mailak, eh hor itsasanaroko kideak eta SEOko voluntarioak ere ongo dira, ba, ikusteko elkarte bakoitzak ba, zer, ba, zer daukan eta zer eskaintzen duen eta gero e, ere izango dugu helduentzako eldu, edo bueno, umentzako baita ere e, identifikazio leiak eta hor e, jendia parte hartu dezan ba e, Zerbait argazki jarriko ditugu eta berre jendiak esautzen ditu negaztioiek eta gero bazariak jarriko ditugu. Eta umentzako propio izango dugu taier bat, nuen e, umiak e, ba ingoituzte kareta batzuk egaztienaz, e da? Norbeak ikustea, aber, eh gaidan e, olako ba ga, bakareta bat egiteko eta gero ja, hortikana parte estafa ba ikusteko nun hain eta eta ze, ba ikasteko pixkate gaztien inguruan ba zer da hon gero eh eguerdi partean daukagu e, itzaldi hitzaldi garrantzitsu bat horretorriko e, zaigu urrut muñiz audala ba Neska bat ibilidana voluntario maian, e, e, Ego Amerikan eta bueno, e, Arrano Arpiaren inguruan proiektu oso polita bat egin dut, horren berri emango digu. Ba, Oiek jarduerak, e, aipatu dugu erastuntze, ba, erastuntzea eta aierrak, galako eta aierrak ere antolatzen biluzu urtean zehar, hemen e, txingutiko etxean, e, zertarako balio du erastuntzea e, jendeak jakirin dezan? Bueno, erastuntzea egia da eh elkarteak eh dula, eh bueno, ba hartzen dituzte zenbait gasti eta eh jartzen dituzte erastuna, ba gero gasti hauek libre usteko eta ikusteko, gero beste lekutan arrapatzen badituzte, ba ikusten da zenbait kilometro ibili diran, undi ignora jun diran, e, ba hegastia zein egoeran dagoen, aber koipia daukan, ez daukan, eh nola ibili Guk eplaionditik an eh egiten dituguna da ikastora batzuk e, egastien inguruan, ba, jendiak ezagutzeko, ze gastia daukagun eta nola identifikatu ta bar. Adibidez Azaruan e, limikoloen inguruan e, bate antolatuko dugu. Ongi da. E, aipatzen bitugula, e, migratorioa gehienak, baina bertakoak edo urtean zehar edo orain ehonea iritsi eta ba, negua hemen pasatzen direnen artean e, zeintzuk topa bitzakegu? Ba, bueno, ba, guretzako arruntak diranak, ez da beti hemen edo zein urte etortzen basea, ba, kopetatzuriak aurkitzen ditugu, zenbaitatek, ba, iparaatae, ba, esatea, bueno, ba, ba, daude batzuk e, urte usuan e, ikustitzak egunak eta oso horresa gainea. Bai. Ba, horrekin geratuko gara eta gogoratu zere e, txingudiko ekotxetik e, bueno, ba, txinbadia proiektua ere murgildu, e, murgildu zaretela mugaz gaindiko naturere muen e, babesean eta e, endai aldean e, leku e, zoragarri ere badugula abadiako eremuan muan bertan zepeie Euskal Itxasbazterra erakundea dabil e, inguru hori babesten eta haiekin lankidetzan egunontarako ere e, zenbait ekintza edo e, erakusketa bat ere antoratu edela Hori da, bai urtean ze harain bate kintzak elkarrekin antualtolatzen ditugu, txinbadia proiektu honetan, parrun, Eta, bai, beraieke jarri dute ere, erakusketa bat e, bertan e, abadian. Eta gero ere, e, urria zeian, e, larun batean ere beltzenian egongo dira, ba, jendeai erakusteko, bat ze gaztiak dauden, eta barra, ezta. Azkenean, ikusi bar degula, ba, badia bat egiala, eta ez da gola muga administratiboa, edo ez da, ba, beste muga batzuk e, daudela, ezta, bai. Ja, ba, Naturaak ez du mugarik, hori argi dago, bueno, ba, este buruko hitz orduen berri eman dugu, heli eh, miñezkera, eh, gurena izate gati. Bale, ez eh, arte.